صلى الله على محمد sambung di halaman 13 Kesimpulan yang telah kita pelajari pada kuliah yang lepas bahawa sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala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 baik di perjalanan ke Aqsa Baitul Maqdis sampai kepada Baitul Maqmur sampai celature Muntaa yang diperlihatkan indahnya ibadah indahnya kelihatan berdiri beribadat kerana Allah rukuk tunduk i'tidal sujud yang dilakukan kesemuanya dengan dalam keadaan yang cukup patuh dan cukup taat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 Malam sebelum pagi itu malam itu dia dengar Nabi sebut adet laisa mina malam yuwakir kabirana walam darham sawirana bukan daripada aku bukan gulungan aku Nabi kata orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripadanya.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 Angkat tangan, nak rokok Semua Allah akbar Daripada pagi itu ditukarkan Bangun dia Sami Sami'Allahu liman hamilah Rabbana lakal ham Lahabismayang orang tanya Sahabat tanya Kenapa tukar Daripada Allah akbar kepada Allah liman hamidah. Nabi jawab Sebelum semayang tadi ada seorang hamba Allah telah memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena sempat dia buat dua kewajiban menghormati yang tua pun dia dapat, termasuk hadis malam, semayang dia dapat siapa orang itu Rasulullah Abu Bakar Siddiq dia di depan, semayang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 Kemalam ini kita nak lihat pula kepada pergerakan pergerakan semayang itu apa dia ganja-ganja yang digambarkan oleh para ulama yang muktabar khasnya buku yang kita hadapi ini apa dia kata yang tengah-tengah jika suruh katanda lah bagi yang ke kesebelak daripada bawah tu kata setengah hukamak bahawasanya semayang itu menghimpunkan dalamnya dua belas ribu perkara hukama kataan hukama peluruh daripada hakim hakim cucu saya nama hakim hakim maknanya orang yang bijak sana hukama orang-orang yang bijaksana dalam agama apa dia kata dalam dihimpunkan dalam sembahyang itu ribu perkara perkara dia merujukkan kepada pahala Perkara menunjukkan kepada signifikan Berbagai-bagai kebaikan Allah sediakan dalam sembahyang itu Dihimpun dalamnya 12,000 perkara Kemudian maka disimpankan Akan 12,000 itu Disimpankan Dimasukkan Dikombankan yang 12,000 itu Pada 12 perkara 12,000 Pahala itu di, di Disebarkan, dihimpunkan, dikumpulkan dan dua belas perkara yang kita amal dalam sembahyang Pergerakan dua belasan sembahyang itu Satu pergerakan menggambarkan satu ribu pahala Dua belas pergerakan menggambarkan dua belas ribu pahala Apa dia? Barang siapa berkah sembahyang yang sempurna Sembahyang yang betul maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengejarkan 12 perkara itu kita kita tahu dah memang ada hukum semayang, ada tuntutan khas dalam semayang kita kena buat tapi nak menggambarkan bukan bukan sebarang, Bukan bila kita angkat tangan kita rokok semakin lama kita rokok, kita sujud semakin lama kita sujud kesemuanya memaparkan suatu hikmat yang tersembunyi Yang kita tidak tahu cara khusus Sebab karena Islam dengan ruku rukun-rukun Ini dia banyak yang dikatakan Ruhanian, benar-benar ruhani Macam pahala, memang kita tak tahu Tak tahu kenapa ada pahala Melainkan kita tahu, ialah ganjaran Ganjaran apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada kita Mengapa besar sangat? Senang jawab kalau anda melakukan suatu kebaikan Kepada seorang insan yang amat kaya Amat pemurah Gunting rambut dia pun dia bayar Sepuluh ribu Seorang tukang jahit Berjumpa dengan saya baru ni Dia diminta untuk menyediakan satu baju batik Kepada seorang Sultan yang kaya dia buat dia tidak dibayar sebagai upah cuma dibagi sebagi jam jam yang memang harga dia murah rolex diamond rolex Dan saya kata Ustaz jumpa dengan dia saya dapat apa saya lebih perolak saya sebab saya hanya buat selai baju Dapat satu jam rolet Masalahkan paham dengan mudah Kalau saudara buat Suatu benda yang disukai oleh orang itu Dia dia maha kaya Bukan maha Dia kaya Dia dia pemurah pula Dia bayar dengan satu jam rolet Paling kompan macam rolet itu Satu sebu Selai baju batik bodoh Dia memberinya bukan maha kaya anda melakukan perkara yang diseolah yang maha kaya dan maha pemurah maka ganjarannya jangan tanya itu saya kata uh, saya, saya ikuti seorang sultan lain uh, pergi Cepatkan, pergi buat haji saya tengok sini gitu. Orang yang buka pintu kereta tu, dia bagi 1000 dorang. Tukang buka pintu masuk hotel tu, 1000 dorang. Buka pintu. Tapi saya buka pintu bilik hotel tak bayar, tak bagi gua. Dah, nak, nak gambarkan yang senang suruh faham. So, banyak dia, dia bagi lagipun kalau, kalau manusia yang bagi begitu dia tak terbiasa rugi apa-apa pula padahal Allah taala ini Tuhan yang memiliki segala-galanya sebab wallillahi ma fis-samawati wa dia yang memiliki kesemua kekayaan ini dia bagi banyak mana pun takkan habis takkan luak tak keringkan sebab itu maka yarzuqu man yashaa'u bighairi hisab dia merizkikan, menganugerahkan rahmatnya, kebaikannya kepada manusia, makhluk. Biar raya dihissab. Tak terhitung banyaknya. Itu yang saya nak gambarkan. Mengapa yang dia sediakan itu 12 ribu kebaikan, perkara bagi yang menunaikan satu solat. Berapa minit satu solat. Lima minit. Dia disebut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 Kalau dua belas perkara ini kita pelihara, kita buat dalam semayang enam perkara kena buat sempurnakan sebelum semayang enam perkara dalam semayang senam so, campur enam dua belas so dua belas perkara kita buat itu ganjarannya dua belas ribu ganjaran apa dia senang saja pertama ilmu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 Kadang-kadang kita belajar Kadang-kadang tu Tok Guru bawa kitab Murid tak payah baca kitab Macam kita bukan semua ada kitab kan? Ni kita bukan semua ada kitab tu kita Tok Guru ada kitab Kita tak ada kitab Kadang-kadang kita ada kitab Tok Guru tak ada kitab Orang dulu dia mengaji Tok Guru tak ada kitab Murid tak ada kitab sistem sekarang kena ada tempat pegangan. So kita kenapa ada kita ilmu. Sebab balik rumah nak baca, nak tengok balik macam mana. Okey ilmu. So kita sudah belajar. Walaupun tidak sempurna, tak sempurna. Lagi pada bab semayang saja tu muka tenang dia kata ya Allah. Ini kita ambil ni sophic. Kalau banding dengan yang dulu kita belajar selalu salikin bab semayan dengan mengapa saya ambil ni dia mendalam, dia lebih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 sebab berapa ramai orang yang ibadat banyak ibadat tapi ilmunya, pengetahuan pengajian tentang perkara itu tidak ada sebab itu maka penting ilmu dan kita telah membuat ilmu sepuluh ada, So nombor satu nombor dua kita kena ada wudu sebelum sembahyang kenapa kena ada wudu? untuk Nabi bersabda tiada sembahyang maka tidak sah sembahyang melainkan dengan pahur pahur maksudnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar sebab itu Rami Udu' kita niat nawaitu rafa'al hadasil asgar saya berniat untuk mengangkat hadas yang kecil hadas yang kecil itu kita gentut sebelumnya kita kencing sebelumnya kita berak sebelumnya sentuh isteri kita dan orang lain sebelumnya, dicucikan kesemua sekali dengan wudhu itu dia punya rapak, mengangkat malah kita belajar, belajar dulu ingat balik bahawa, bahawa wudhu tu dia sunat supaya jangan dilap wudhu sunat, jangan dilap jangan dikeringkan, pasal tiap tiap titik air itu dipanggilkan al-ghurrah al-muhajjalin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 itu panggilkan dengan hadas kejadian-kejadian yang berlaku yang kecil semuanya habis dengan wuduk sebab tu maka wuduk nabi kata apa tiada sempurna yang tidak sah yang belengka dengan ada wuduk asmun tahur dipanggil yang ketiga pakaian kena ada pakaian yang menutup aurat mengapa kita kena pakai pakaian tutup aurat kerana Allah Subhanahu wa taala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 asas daripada awal wajibnya salat kepada Nabi Muhammad nak tahu masa waktu subuh, kena, kena perhati kena perembang, kena tengok kena pastikah mana dia pajar sidik, mana dia pajar kazib, nak kena topo, nak kena tengok, makan waktu tak boleh pakai cengok, mas mayang saja jam tak ada tapi tidak pernah berlaku silap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 kalau jam tak ada Betul nyata Ini Jam tak ada Waktu raim Waktu yang tidak ada Cahaya matahari Waktu gelap, gelap Tapi Azan Bilal Tidak pernah silap Tahu tak silap dia mana karena Tidak berlaku Correction Daripada Jibre Itu Hubungan hati Dengan waktu Nak semayang so, nak kerja Untuk tahu masa waktu ni Memelihara waktu itu Satu daripada ibadah besar Walaupun kita sekarang mudah Tengok jam masuk waktu Sudah pasti dah cerak ke cerah Tapi termasuk dalam ibadah Melihat jam Pastikan jam masuk Okey Satu pahala Yang kelima Menghadap kiblat. Itu saya kata Yang saya pernah cerita Tapi saya ulang balik Saya berkesan dalam jiwa saya Bila beta tahu mengadap kiblat itu hanya merupakan sekadar direction. Kita tidak menyembah khabar, bukan menyembah batu tu. Itu direction. orang yang dalam Masjid Haram, dia wajib ni sebab dia antara syarat sah sembahyang. Tapi dia guna perkataan ni, enam perkara sebelum daripada masuk sembahyang. Tapi istilah lainnya ini syarat sah sembahyang. Mengadap kiblat dalam masjid haram mesti menghadap tempat-tempat dengan kiblat. Di luar masjid haram dikatakan lujur hukum shaftral masjidil haram. Di luar masjid kamu semayang menghadap ke arah masjid haram. Macam kita sini ini ke arah di haram. Binsuk saya cerita dah saya, saya, saya kesan saya tengok sini bagaimana dalam masjid haram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 Baik Allah Dia buta Tak dah habis dia semayang Masa orang arat lain pula semayang Depan saya juga Allahuakbar Pengadat ke sana Kaabah sana <SILENGTHATAN> Sepengajakan Saya saya bangun pergi dekat dia Perbetulkan dia ha, gitu Dia buat begitu Jadi belakang dia Saya tahu Kaabah sana tu. Ke. Dia ke sini Bukan tak kenapa orang buta yang totally buta dia boleh menghadap Ka'bah ka tepat-tepat, kena dengan Ka'bah ka dan orang yang matanya cukup cerah-terang dan sebagainya tak betul dengan Ka'bah ka kita betul ke dia, dia itu. itu dia hidayah seorang dia buta mata zuahir tapi terang mata batin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 kalau diri masjid ni kata ni Dalam ni kat Dia mengadap masjid Dia betul ikut dinding masjid tu tutup betul dengan ma'lah Kubo Tapi kalau Syiah Saya faham dia Bukan Syiah, Saya tahu Lepas tu dia cakap Arab Masjid Saya tahu Sebesar-besar tu masjid Semayang Tak kena Ini Ilmu masalah itu cerita kita kena kena ketahui ni kelima menghadap kiblat tu dua kata saja tapi nak sampai ilmu tu bukan senang kita seorang tolong sampai kepada ada jam jam kiblat kenapa teratur ada mungkin ada orang Yang pakai jam kiblat tapi semayang tak tengok tak tengok jam juga tak betul Tapi banyak benda yang boleh menolongkan orang itu supaya dia boleh buat Menghadap kiblat Menghadap kiblat Bukan menyembah kiblat Kiblat ialah tempat kita menyatukan Yang Kaabah sebagai satu Landmark Keenam bau sampah kepada niat nak sembahyang Memang tadi tu belum sembahyang lagi Kita start daripada mula Itu ilmu Memang tu belum sembahyang Kita start dengan uh, Pakaian kata Uduk kata Pakaian kata kita tahu masa waktu ke memang belum semayang lagi nak semayang dah baru timbul niat sebab Nabi bersabda amalu ini hadis riwayat Umar Al-Khattab dia seorang saja Adik, dia panggil hadis ahad tapi dia sahih Bukhari ambil hadis dia semua orang ambil hadis ahad tapi dia sahih maka kena niat Cuma pecahan niat itu kita dibincang dah Bagi Muzhab Hanafi Dia cukup dengan niat awal Sampai sebanyak Allah Akbar Tak payah Bu usul di pejabat terselit tak payahlah so, Tapi kita syafi'i Dia memang particular nah, Sebab kita ta'rif kita berlain Sebab ta'rif kita niat Ialah dipanggilkan dengan Qasdu syai'id Muqtarinan Bipi'alik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 maka miss ke semua sembahyang. Masuknya tidak sah semayang Contoh dia kalau kita miss satu daripada 6, apa dia miss? Miss semayang dengan tidak ada wuduk. Itu yang dikatakan. Tak ada wuduk, la salatu bighairi taqur. Tak ada semayang macam tak sembahyanglah tanpa wuduk. Maknanya kalau tinggal satu saja sama dengan tinggal rukun. Dalam rukun semua yang katakan salat apa, Dalam solat itu ada Fatihah Kita tak baca Fatihah Kita bukan masyid buk, bukan muwafi' Semayang seorang diri misalnya lah Sebab kalau masyid ada hujah Mengatakan imam baca dia pakai baca dia lah Yang tak yang tak, tak muwafi' kita semayang seorang Tinggal Fatihah Tinggal apa dia? tinggal rukun Tinggal rukun semua semua yang La salatah lima lam yakrak Bifatihah til kitab tidak sempurna semayang Tidak sah semayang dengan tidak membaca Fatihah kita Walaupun baca Fatihah pula Baca silap satu syadah itu pula Lingkup Fatihah itu pula Lingkup Fatihah itu pula maka semayang semua lingkup ha, Sudik jangan dikatakan di Ambil ke semua sekali Tadi semua diambil Yang ketujuh takbir ikhram Sebab Nabi bersabda Tahrimuha at-takbir Wa tahliluha at-taslim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 belum sembahyang boleh makan boleh minum bila takbir tak boleh makan tak boleh sembahyang dah dah haram dah sampai ke berakhir Kelapan delapan berdiri sebab Allah Taala menyebut qumullillahi qanitin berdiri betul dalam sembahyang itu kerana tu setiap step pergerakan kita ada perintah Allah yang khusyuk niat ada hadis melihat kepada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 termasuk yang tadi sebut Quran sebutkan fakra'u mata yassar minal Quran di juga dalam semayang lepas Fatihah. Fatihah pun kena baca lah sebab ada Nabi katakanlah solat lima lima waktu di puasa takbir Tidak sah semayang melengkapkan dengan baca Fatihah. Lepas Fatihah kena baca ayat hukum dia sunat. Dia hukum dia sunat boleh tinggal tapi kalau ada peluang mengapa tinggal sebab dia ada ganjaran. Maka bacalah ayat. Mengapa nak baca ayat? Sebab ada Quran suruh. Dia katakan "faqra'u ma tayassara min quran bacalah apa yang telah kamu hafal dengan mudah daripada ayat Quran itu. Kalau mudah perlulah, perlulah. Subuh yang tu, Zuhur yang tu, Asar yang tu. Sebab itu yang paling mudah.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 macam makanan juga sedap macam mana pun pasti ada jemu, jemu, bacaan pun sebab tu walaupun, walaupun jelas Nabi menyebut afbalo zikri pa'lam annahu la ilaha illallah zikir yang yang lebih afbal yang lebih baik sekali kamu zikir la ilaha illallah lagilah itu tapi nabi juga jika yang lain sahabat juga jika yang lain dia buat itu kenapa ambil yang lain pula dia afdaluz zikri Jawapan dia pandev salawat dia ada kelebihan tapi datang jemu kejemuan bukan jemuan Jemuan datang bila jemu dia buat ibadat dengan jemu dia mengurangkan pahala macam uh, satu ayat Allah subhanahuwataala tanda-tanda orang munafik itu dalam kata-kata wahidah kamu ilas salat kamu kusala apabila mereka bangun jadi kan salat sembahyang mereka itu nasi sembahyang juga tapi kusala dalam keadaan cukup malas tak bersemangat macam jemu, macam tak seronok, macam remah, macam ha? dia, walaupun sesuai yang itu baik dia dibuat dalam keadaan kusarlah, kasal maknanya dia malas kusarlah dalam keadaan mereka itu malas malas kita faham, nak bangkit pun malas cakap duduk pun malas kita faham itu ketanda orang munafik baca maka ibadat yang dibuat dengan segar dengan seronok hati yang hati yang dipengirkan dengan intiba jaga alert lebih baik daripada yang baik tapi tidak alert ha nah, itulah gunanya maka tak dinafikan bahawa zikir datang ke pelbagai Berbagai-bagai macam sahabat juga sahabat hadis sahih Nabi tanya sahabat tanya Nabi wa kai fanyusalli alaikai rasulullah selawat itu barang yang diperintah dalam sumat, dalam Quran ada innallaha wa malaikatu yusalluna alannabi Allah dan malaikat diterjemahkan berselawat kepada nabi terjemah begitu tapi makna bukan begitu tak apalah tapi o, sahabat tanya wa kai rasulullah bagaimana cara Kami nak selawat Al-Quran Rasulullah Nabi kata Qulu Allah musalli ala Muhammad Hadis suhaif Katalah Allah musalli ala Muhammad Itu hadis sahih. Tapi yang kita dengar dulu baca dalam kita kita Ribu macam sahabat orang tu boleh? boleh? Boleh? Yang pentingnya Salawat itu nak menggambarkan kita mengasihi, menyintai, menyanjung Rasulullah SAW. Kita datang selawat munjia, selawat takrijia, selawat shifa, siapa kasih pelunun, siapa er, selawat nurul anwar, itu, itu yang dalam banyak kita selawat. Memang sama dengan memuja Allah.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 Ya man ya'lamu adada qataratil ampar Wa ya'lamu adal rimalil sahra Wa ya'matuhitul bihar Wa ya'lamu taskutu min awratul syajab Panjang, cantik bahasa Ya Allah Engkau sahajalah Tuhan yang menjadikan segala-gala dalam wujud ini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 Kenapa? Dia kata Liqara bati bika, ya Rasulullah Kerana aku ini Bahasa kini kroni kamu Nabi jawab Aku tidak pernah memberi kepada seorang Daripada duit negara Kerana kroni Karabah karmi Ditanya pulak, waiben, walimah ya Rasulullah. Kalau begitu, kenapa saya berapa hadiah ini? Lebih jawab, lihosni sana ika bila Rabbi ka. Karena cantik sangat bahasa kamu dan pandai sangat susunan kamu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hadiahkan kepada kamu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 Cahaya, cahaya itu balik bela Taala. Surah Qur'an sebut Allahu nurus samawati wal s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- gunakan maka kesemuanya balik kepada kita telah menyempurnakan s- s- s- s- s- s- s- ada s- s- s- kalau lapan berdiri, ada ayat Quran. Yang kesembilan, baca Quran. Ada ayat Quran. 10 rokok, memang ada ayat Quran. Waduh, ka'u wadudu. Wa'budu rabbakum. Itu kita diperintah rokok. Perintah sujud. Dan perintah menyembah Allah Tuhan kamu. Itu tiba-tiba perbuatan tu. Macam saya baca dua ayat yang katakan. Saya balik tu. Kalau tu orang baca ayat ni, ulang sendiri. Renung sendiri. Renung Al Quran bila kita baca, kita faham dan kita pikir di sekitar makna tu, yang saya sebut dulu dalam surah Fusilat dalam surah Fusilat ayat 31 Fusilat kita jumpa dengan uh, di sekitar 30-an, 30, 30, 37 gitu, 38 gitu Fusilat apa dikata kuasa ayat ini dan di antara tanda-tanda Allah Taala itu maha kuasa Allah Dua Almar dia yang menciptakan malam dan menciptakan siang washam sawal komar dia menciptakan menjadikan matahari dan menjadikan bulan Terus dikatakan la atas judul ikam walailakamar jangan jangan sujud jangan tunduk kepada matahari jangan sembah matahari jangan sembah bulan apa nak buat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 wa budu rabbakum kamu sujud kerana kamu mahu sembah Allah Tuhan kamu. Itu dikatakan wasjudu lillahi kamu sujudlah kepada Allah yang menjadikan kamu termasuk kepada kita. In kuntu ya ta'budun kalau kamu benar-benar nak beribadat Allah Subhanahu wa taala yang saya berkenan tu sebab hujung tu. Pak ini tasgbaru kalau insan masih enggan rukuk, enggan sujud, enggan ibadah, berallah Subhanahu Wa Taala ingatlah pada diri anda ada makhluk-makhluk lain diskilling kebesaran Allah, makhluk lain yang berada diskilling arah dan makhluk yang sedang menanggung arah delapan orang malaikat yang sampai sekarang ini diperintah mereka jadi dahulu sebab mereka ini makhluk ada permulaan jadinya arasy arasy makhluk Allah tak jadikan dia hari waktu Allah jadikan arasy itu Dijadikan jadikan malaikat lapan orang yang besar, -besar. apa ke mereka buat wajh midu ar rabbika fawqakum yaum idin sama ni ditanggung arasy Allah Tuhan kamu oleh 8 orang malaikat. Kesemuanya yang naba aras baladina haula yang di skiling aras. Besar tak terli bayang kepala kita. Mereka apa buat? Yusabbihuna nahar Wa la yasamun. Mereka menyembah Allah. Mengabdikan diri kepada Allah Sujud kepada Allah Rukuk kepada Allah Tasbih kepada Allah Siang dan malam Wahum Mereka tidak pernah tinggal Tak pernah cuai Dan tak pernah berasa jemu pun Mereka boleh buat demikian. ni Kita tak buat selalu Kita kena buat lima, lima kali sehari semalam Sebab tu muka, mereka Hinanya Kita tak boleh buat dan betapa berasa bernilainya hidup ini betapa harganya diri kita daripada insan yang boleh menjadi syakiran boleh menjadi kapura kalau silap buat jadi kapura, kena buat jadi syakiran jadi syukur beriman, beribadah itulah yang akan menguntungkan kepada kita itu diperintahkan keadaan uh baca baca Quran rokok alayat Quran sebelah sujud kita kumpulkan war, ka judu, war, kamu rokok tapi kerana perintah Allah suruh rokok kamu sujud kerana Allah perintah suruh sujud saya ingat balik itulah diantara poin yang menyebabkan bahawa iblis yang sebelumnya seorang abid seorang yang taat Allah subhanahu wa ta'ala kerana satu perintah saja usjudu li adam pasal jadu ila iblis abaa watakbar wakana minal kafirin kerana satu perintah saja, berat sangat kerana sujud abaa tu yang besar kerana aku enggan watakbara dia besar diri wakana minal kafirin sebab boleh jadi kufur boleh jadi azab yang dikatakan Allah turunkan laknah, kemurkaan, kesepsaan ditarik rahmat daripada iblis itu sampai kepada hari kiamat sampai masuk neraka kekal selama-lama pulang modaikah dengan takabur kita itu takabur ni senang dipaham dengan kataan ego pulang moda ego kita ni kena nak melawan perintah pulang moda kalau kita kena laknat macam iblis sampai hari kiamat padahal boleh kataan kalau tak Allah bukan teruk teramana pun sama kisah iman dengan kufur bukan jauh beza sangat pun iman ya ada tuntutan iman kalau kufur ada tuntutan kufur Tentukan kena melawan Melawan Melawan Allah Ta'ala sahaja Saya tak pulang modal. Terus so, saya kata Bila kita belajar Mengapa yang suruh rokok Suruh sujud itu Nak menandakan kita taat Kita tunduk itu bukan tunduk Kerana perbuatan fizikal sangat Tapi hati itu Hati yang tunduk itu Kepada badan yang tunduk Tunduk kepada siapa Wa'bud Arab hata yakiat yakin kamu sembah sembah tuan kamu sampai datang kepada kamu mati sampai mati kalau boleh itu yang dikatakan bahawa ke-10 rokok ke-11 sujud ke-12 tasyahud akhir duduk tasyahud akhir sujud dua kali ke-12 duduk satu akhir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 mana yang bukan rukun Mana yang wajib Mana yang sunat ilmu Dalam kisah semayang ini Setidak-tidaknya Kita mengetahui Yang apa buat ini Niat ha, Niat perduk Niat tuntutan awal Niat adalah lah rukun Takbit rukun Tapi angkat tangan ni Dia tak masuk Angkat ha, tangan Orang boleh semayang dengan Allahu Akbar Dengan tidak bergerak tangan mengapa yang tak mengangkat dengan ni sahaja ha, ini masalah walaupun kecil walaupun dia bukan wajib tapi dia terkandung dalam satu perbuatan yang akan membezakan ini wajib rukun ini sunat, sunat ada dua dah. ada sunat nama ada sunat mu'akat ataupun disebutkan dengan sunat hai'ah Ataupun disebut juga dengan sunat Ab'ad pun dipanggil Kenapa Ab'ad setengah daripada wajib Sunat Ay'ah, sunat biasa yang tidak termasuk sebahagian daripada yang wajib Kena tahu tu. itu, kena ini sunat, ini wajib Kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah Melainkan diketahui akan kaipiatnya so, Kaipiat sembahyang itu ialah bentuk Zahir sembahyang, itu kaipiat mereka betul begituul kaifiah. Takabir itu satu daripada kaifiah. Pegang tangan di antara dada dengan perut. Ada hadis, ada perbuatan yang Nabi pernah sembahyang pegang dada, ada. Ya ada. Tak ada Taklah masalah, memang ada. Nabi pegang tengah pun ada. Tapi tidak pernah ada Nabi pegang cekak pinggang. Dan pernah Nabi lepas tangan sebab nak berikan satu flexibility yang jangan kongkong -kong, jangan tak ada guna dia sebab so, kita pegang kalau orang buat sini pun jangan larang dia ada, dah ada sunnah pegang bawah sini pun ada sunnah atas daripada perut bawah daripada ada Sedanglah. itu total masalah itu dia kata kita tahu mana yang sunat Mana yang bukan sunat Tidak sah Mereka ketahui akan kaipiatnya Semayang macam mana kena tahu Itu yang pertama Keduanya diketahui Barang yang ada pada wuduknya Daripada pedul dan sunat Mereka Semayang pun kena tahu Wuduk kena tahu Yang ini rukun Ini sunat Baca tangan Komor Masuk air dalam hidung Itu sunat Saya tahu Baca muka Atau rukun Pesan Quran kata Ya ayyuhalladheena aamanuu idza qumtum ilassalaati faghsiluu wujuhakum. Wahai orang, orang yang beriman kalau kamu bangun daripada tidur, hendak nak menunaikan sembahyang, maka ambil wuduk dahulu. Wuduk ambil macam mana? Quran sebut detail faghsiluu wujuhakum. Maka itu quran hanya sebut yang pokai yang besar-besar yang nama dewa wajib quran tak sebut bila bangun semayang bangun tidur semayang Tiba, pi buka paip dulu ambil timbul tahan air dulu kita cek dengan air tu panas ke, tak panas ke kalau quran kita lagu tu berat lah kita dia ambil yang yang iringan itu Nabi Hadid Hadiripun jangan lupa jangan jangan guna kata ni dari Al-Quran. Hadis boleh balik kepada nabi kita itu. Wa ma yang taquamil awaf. In wahyu yuhaqq. Nabi tidak bercakap. Omong lembut. Dia tidak tidak mengeluarkan perkataan anil hawa kerana hawa nafsu dia. Tak nak bercakap. In huwa illa wahyu yuhaqq keluar saja wahyu ada seorang pengkaji Inggeris Margolius Margolius seorang Orientalis dia mengkaji Quran dan dia sebenarnya orang yang pertama melakukan idea kerita aku dapati bahawa bahasa yang digunakan dalam Al Quran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 walaupun aku tidak ikhlas. Punya degil betul-betul tu. Mana boleh orang boleh bercakap sebanyak gitu satu satu. Quranlah dengan bahasa dia, dengan cerita, susunan dia, dia satu satu satu bentuk yang yang cukup special dengan makna dia dengan apa semua. jika dia kursi, ah lain. Sebab tu kalau kita nak berlagu, menyanyi lagu Quran dia, bagi hadis tu hormat lagu. Tak elok. Eh macam uh, hadin Nabi tu shiqul ummu anta tadaa alaikum kama tada al akalatu ala qasatiha canggung sebab dia hadis dia kursi ni bukan quran mak quran datang mana wa ma illa rasulun khalat min qabli ar rusul Untuk dia Tammat macam surah yang ayat, ayat. wa najmi idha hawa ma balla sahibukum wa ma gawa huwa hawa wa wa wa wa habib ente ged hurufmu maksud gadak tau ini quran ini hadis mana mungkin orang boleh berdekak kaini bahasa dia lain besok bahasa dia lain kalau bahasa saya takkan berubah itulah bahasa polih campur kampong bor. <SILENCIO> ini indah itu sekata bukan bukan sedia manusia. Sebab tu wah maryam dia tidak bercakap. Manalah hawa? Depa kira dia ataupun hawa nafsu. In huwa ilawah fi ruh. Dia wahyu. Bila dia wahyu yang kontrol ya Allah Taala. Ini Quran tak setabuah. Ini hadis qulsi dia paham tak berubah. berubah. Tika kotak. Ini hadis biasa tak mengubah.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 sampai keluar ke undang-undang deorang bahasa Itu indah itu saya bukan bukan kerja manusia sebab dia wa dia tidak bercakap manalah roh dia pada dia dia pada hawa nafsu in huwa ilahu yuriyuh biwahyu bila dia wahyu yang kontrol ya Allah taala ini Quran tak taswuba ini hadis qosi dia pain tak berubah tiga kotak ini hadis biasa tak berubah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 kalau profesor bahasa Sampai keluar sekarang undang-undang Dia bahasa Dia kuasa untuk menangkap menguduh orang yang salah guna bahasa Pula oh Jadi duduk marah bagi papan, papan ni Salah pakai guna bahasa Heja salah Sebab so, orang undang suruh so, tangkap Salah bahasa tangkap Tapi bila salah melakukan Yang haram, yang melanggar Yang baca Quran salah, tak pernah tangkap Oh, Quran ni yang betul yang baca salah tak apa bahasa Melayu baca bot salah tengah tangkap apa konon ni tu banyak so, point mana mungkin kalau kata Quran sebuah itu pun tak pernah ada correction tidak pernah ada sebakan correction Al Quran daripada mula keluar mulut Nabi terus tulis Sampai buat musahab sampai hari ini orang tidak pernah berjumpa a single mistake mungkin ada nak kata ada cahaya orang yang yang pakai bahasa atau hatta seksifil atau dalam buku dia pun banyak menunjukkan ini silap cara ada yang silap cara ayat silap mana bukan kurang. hadis nabi itu pun okalah paka bahasa dulu paka bahasa banyak tak ada itu dia tu yang saya kita dia gunakan logik tu kalau kita menulis sebuah tesis tu tesis tu kita buat kalau tu dah buat phd kita dah layak buat PhD kerana kita ikut kajian daripada post degree second degree dah kita buat phd tu pula kita buat di bawah bimbingan seorang profesor yang yang memang anda di bidang itu dan kita buat bidang itu kita menulis pula kita tulis dia pula kadang nak dapat satu muka tu sebulan dah balik semak balik tukar ayat balik royak balik tukar balik royak balik tukar balik dan kita buat ke semua elok daripada kita eloklah antak ke semua baiklah saya kena baling saya pun cicit-cicit macam saya apa pasal dengan di nơi saya jumpa pasal tu angin sikit orang masitullah Syekh Abu Zahra Saya dapat penghormatan buat pergi di Prof Syekh Abu Zahra ulama yang cukup terkenal. Campak sabar. Kita dah buat dah. Dia tengok dah. Dia pun memang orang tanda, tengok ada siap dah. Tapi dia meninggal sebelum saya siap. Ketik saya mengganti dengan yang baru kawan dia sebagai dengan dia. Buat dia ada WhatsApp kat saya itulah dia karamlah dia kata ma'dhun khalis ma'ak aku aku tak fikir aku boleh habiskan kamu kita biasa kata kita katakan tawil umrak ka, panjang umrak kamu usko tiga hari meninggal hisme dia meninggal saya nampak dia katakan kalau aku tak selesaikan ambil kawan aku nama syekh maulim Ma an meninggal 2 ke 3 dah jumpa dengan siapa dia tak tahu dia sebut dekat aku dia sebut dekat aku kalau apa-apa jadi kat aku dia tengok berat Malaysia tu. tak apalah dia nak cerita ni dia pergi straight begitu buat dengan dia pahisah balik bila pergi Baiba baibar baiba, baibar tahun ramai tu Syahri Sajah Syahri Sajah ni seorang ulama' yang cukup terbilang dia kata aku salut kepada budak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 kita buat kerja saya mak semua saya ada dua orang yang bantu saya subayza lagi bila sampai Bible tu daripada first round kita kena turut tapi tak apa dia berday berday berday saya jawab tapi akhir sekali saya sebab dia mengakui kebenaran saya orang pertama mendapat PhD bidang syariah daripada Tenggara Asia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 ma kun ta tatlu min qablihi min kitab wala tahuppuhu bi aminik idan lartabal muqtidun wahai Muhammad wahai kabur sekalian, fikir Muhammad tidak pernah membaca sebarang al-kitab ma kun ta tatlu kamu wahai Muhammad tidak pernah baca min kitab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 Kamu tak pernah baca kitab Dan kamu sedang menulis Kamu umi Kamu buta-buta huruf Kamu keluarkan Quran dengan mulut sekaligus Tulis Tak berjumpa dengan sepatak pun silap Sampai hari ini Apalah itu minum Masih tak mau beriman lagi ke Mana mungkin itu baru cakap pasal bahasa Pasal grammar Ini ada kawan saya duduk, duduk belajar bahasa Arab Di sini Tuh, Nampak bahasa Arab Seorang mahabur ajak mereka Dekat dua tahun dah Masih belum boleh cakap Arab Cakap Arab kampung tu boleh lah Cerita seorang Orang kampung dudukan Dia nak cari menantu yang boleh cakap Arab Ada budak kampung tu tahu dia nak cari menantu yang boleh cakap Arab. Sedawin budak kampung ni duk menyala. Nak menyala duk menyala. Dia pekat kawan dia. Tak kira untuk tu main kita cakap Arab. Cakap benda nak. Hal ingat aku hang jawablah. Bunyi ada jalalul. Ini jala. Gua tahu kalau tadi, gua so, tahu jala tu. Tahu jala tu. Wa tarikuhu. So tarik dia kata ya makbuat aku cepat boleh takit jadi yang macam ni Arab orang Untuk tu dengar wih pandai cakap Arab selama anak orang tu nikah dengan dia lepas nikah esok ni Arab jual mandi korang main kampung aa nanti aku pandai cakap Arab lari tak cukup tanah saya saudara tahu bu bukan sebab tu bila saudara dengar uh, kita duduk mengajikan harap dengan masyarakat banyak orang masyarakat profesor-profesor duk-duk duk ceramah kita tu dia banyak menggunakan bahasa-bahasa nak mengelak daripada ikatan bahasa yang silap sebut silap baris silap mana ya sebab saudara dengan heran orang tidak Mengaji bahasa orang putih Boleh bercakap orang putih Tapi orang yang mengaji Arab Tidak boleh bercakap Arab Orang mengaji sekolah orang putih Sampai Tekatan 3 biasanya Ataupun form 3 Lancar Inggeris Boleh-boleh Inggeris Orang mengaji Arab sampai 5 sanawi Malah Pergi ke Masyid Balik degree Masyid tidak boleh bercakap Arab. Supaya bahasa boleh punya. Yang payah itulah Quran turun. Dan sepayah itulah keluar Nabi Muhammad. Tanpa ada satu pun kesilapan. Sampai hari ini. Kita yakin sampai hari kiamat tak silap. Bukan bahasa makna Bukan makna Fakta Factual yang berlaku Sampai yang saya kata yang Ketua yang terbaru yang saya sebut yang itu, Dia baca lama yasing Sampai terpada Akulah yang menjadikan Daripada pokok Yang hijau itu Tenaga yang daripadanya kamu jadikan bahan bakar Berapa lama tu orang Tidak pernah terjemah Daripada makna yang dekat dengan kepahaman kita Dia tengok sekarang baru nampak Satu daripada paksa yang saya nampak tu Betul Allah menjadikan Daripada pokok yang hijau Kuasa Energi Energy ini kamu jadikan dia bahan bakar Pokok yang hijau, pokok sawit pokok sawit dia menghasilkan buah sawit sama ini orang gunakan untuk masak Sekarang baru masuk biodiesel dia boleh jadi bahan bakar dan Quran menyebutkan dia boleh jadi bahan bakar yang saya kata, -kata daripada pokoknya hijau sopa tidak ada lagi yang lebih dikatakan pokok hijau, apa sawit sebab kita menghasilkan beberapa juta tan sahaja Quran tujuh mana mungkin mana mungkin tu Sepanjang Nabi Muhammad hidup dia tidak pernah berjumpa sekali pun dengan gerak gempa. Baksud tak pernah berlaku. Tapi Quran menggambarkan tu iidza zulzilatil ardu zilzalaha. Menggambarkan gerak gempa. Dan dia melih mengatakan tidak akan berlaku kiamat melainkan setelah kerap sangat berlaku gerak gempa. Kita nak jumpa Tengok Lepas hari berlaku gak gempa Semalam tiga gegaran di Jakarta saya. Baru 2004 Melanda gak gempa yang besar Berlaku pula tsunami yang sama Dua meter, tiga meter air Semua digambarkan dalam Quran Yang Quran gambarkan Nabi Nuh itu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 dan ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan. Ha, ini kena tahu bahawa paling banyak ruang yang syaitan ambil kesempatan kepada anak Adam, melainkan ketika dia berwuduk. Apa dia? Dia bisikkan. Belum cukup lagi basuh muka tu. Basuh tangan. Belum sampai ke tipu lagi. Perasan tak? Akhirnya sampai nak basuh kaki dah, teringat balik. Eh? tadi basuh muka kena semua abang ah, basuh balik basuh balik dia, dia tahu mengatakan bahawa bila selesai wuduk ni dah semayang dia masa yang paling sesuai dia dia bisikkan ingatlah ini ingatlah bisnes ini ingat peluang ni RMK9 ni banyak ni 15 bilion ni yang apa peluang yang aku boleh masuk ni nak team dengan siapa ni dengan khairi kah dengan sebelum semayang tak terinya. semayang dia masuk. Ada layan saja wei. Itu waswah, itu kata tu. Itu syaitan masuk. Supaya dapat dia menjauhkan dia. Jauh. Sebab tu kita baca dulu auz billah, orang baca pula auz Boleh baca tapi elok jangan didengarkan kepada orang. Boleh baca pula auz bin nas, malik nas. Boleh bacakan kita minta dia ada ada hujat tapi jangan baca kuat dia baca kuat pula dia jadi macam searahnya ayat tu dibaca sebelum dia boleh semayang dia jadi masalah so, mengelakkan masalah itu maka jangan kuat baca baca lah sebab apa ni syaitan nak kacau kita dalam semayang nak jauhkan maka boleh baca adapun kesempurnaannya wuduk itu hendaklah dikerjakan di tiga perkara nak tahu sepanjang wuduk tu kena tahu pula kena kerjakan tiga perkara Pertama, engkau sucikan Haki daripada khianat Dan hasad dan buk maknanya kita ambil uduk itu Disambil kita nak cuci anggota zahir Tapi kena tahu bahawa Tujuan daripada Menyucikan anggota zahir Semua zahir Sebab itu tidak ada Tuntutan dalam dalam Uduk itu basuh tengah belakang Atau basuh paha Atau basuh betis, Basuh lutut, basuh perut pasal yang itu bukan zahir. Apa yang zahir muka, masuk. Tangan zahir tangan. Sebab siku dan banyak orang pakai baju tangan sederet. Basuh ni, basuh lidah, sapu tengkuk memang yang zahir. Takik memang kat zahir. Tapi di samping kita diperintah menyucikan anggota zahir itu yang lebih utama suci anggota batin. Apa dia? Cucikan hati Daripada khianat Jangan ada dalam diri Kita nak khianat kepada orang Khianat Banyaklah nama khianat ni Kita tahu Khianat yang besar Jangan khianat amanah Allah Subhanahu wa ta'ala Apa dia amanah yang besar Wa ma khalaqtul jinn wal insi Lali ya'budun Aku tak jadikan jin dan manusia Melainkan mereka tunduk Ibadah kepada aku Itu amanah paling besar Sebab jangan khayana Kalau kita tidak sembah Allah Kita khayana amanah itu Kalau kita berkahwin Allah ta'ala amanah kita Dengan isteri kita Allah kuniakan anak Kita amanah dengan anak kita Kuniakan harta, Amanah harita Kuniakan pangkat Amanah kepada pangkat Kuniakan kawan yang baik amanah Allah. itu semua kena jaga. Kena jaga amanah. Jika tak jaga amanah dia punya khianat hasad. Ha, kau fahamlah. Apa dia hasad? Hasad ialah berangan-angan. Berangan-angan supaya nikmat yang orang itu punyai ditarik balik. Tamanna zawalun ni'mati min al-ghair. Kita tak senang hati dengan kesenangan dia. Itu khianat itu tu hasad tu hasad lah. dia tengok dia kaya sangat biar dia bagi itu itu itu kira hasad tu kira hasad lah. berangan-angan bawah sebab itu dalam ayat-ayat Quran tadi dia kata kau wa min syarri si hasidin idza hasad menterjemahkan daripada si hasad bila dia melakukan hasad hasad itu dia simpan dalam rada dia perasaan hasad bila dia lakukan yang dia hasad itu itu yang kau sebab itu kita kena faham mengatakan bahawa hasrat ini penyakit hati dengan ada rasa macam surat layang buat percena menyebut keburukan orang sedangkan dia tidak buruk itu termasuk memanglah kalau melekat dalam diri kita yang ini ni dia dia jadi macam macam kanser dia macam bahah dia makin besar makin besar makin besar sampai tu kepada hasad ni besar mengaus dia sungguh ha itulah yang dia kata maka dia tidak senang sampai dia tidak dia tidak senang melihat orang senang. Baik. Buk buk ni kebencian. Kita benci, benci kat orang. Tak. Kita kena buang dia sampai kalau Quran menyebut tu yang dikatakan walaya jariman nakum sana anu kaumun an la ta'dilu ta ia jilu wa jangan semata-mata kerana kamu membenci seset orang kamu membenci satu kaum kamu tak suka golongan itu parti itu pun tak adil gitu an la kamu buat yang tidak adil kepada mereka Jangan Jangan karena kemarahan, kebencian Tak suka kamu, tak adil Iyadilu. Kamu kena adil Akrab di taqwa, dia cukup dekat dengan taqwa Saya berkenan Satu daripada episod sejarah Sainal Umar Menjadi khalifah Berlaku perang Zaman dia banyak kali Dan peperangan itu Dihadiri oleh Umar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 Usama ni fahamlah. Pada mulanya dia memang menjadi uh, orang suruhan, atau pun orang bantu Nabi lah. Tapi dia Nabi lantik dia jadi ketua perang pada masa ketika dia masih muda lagi. Ketika Nabi nak apa? Tak boleh. Yang penting tak apa. Ami point. Umat membagikan hak taubatkan pegang. Dia bagi kepada Usama tiga ribu dia Dia beri kepada. Usama, 3,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 Dan tidak ada peperangan yang aku masuk perang Usama bersebarang Kami sama-sama Bapa aku, kamu perang sama dengan bapa dia Zai, sama Aku sama dengan dia Mengapa aku dibezakan 2,500 berikan kepada aku Aku anakmu Dan beri kepada Usama 3,000 jerah Pempa-pempa jawab ya punai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 anak gentleman mengadap bawa balik pegang silut betul aku tanya masalah aku rasa. sampai situ keadilan bukan adil tu balik kepada bagi 3 tahun 3 tahun, tahun. dah dia ambil kira Usama kerja dengan Nabi Zaid kerja dengan Nabi sebab tu bila dia tahu mengatakan Nabi lebih sayang kepada orang tu dia bagi lebih kepada orang tu kalau panggilan anak dia dapat sedikit tu nak jaga punya keadilan tu, tu saya kata kenapa dia ambil demokin diantara maknanya kerana dia dapat message daripada yang nama dia wuduk pada diri tu menyucikan anggota zahir dalamnya termasuk cuci anggota batin apa diantaranya jangan ada hasad dengki tak ada hasad yang ada ialah adil yang seadil-adilnya tu dia katakan khainat hasad buk benci benci keduanya kau sucikan badan Engkau daripada dosa dan ketiga sempurna akan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna dengan tiada berlebih-lebihan tengok di, di, di detail tu yang tiga perkara tu kena ingat, bila nak ambil wuduk pertama kena cuci anggota dalam dulu kena belajarlah kena, kena senang tak ada dengki, tak ada hasad cuci anggota luar dengan basuh jadi mesti dalam macam sempurnakan wuduk jangan lebih uh, tiap waktu yang sama cantiknya pengajaran sebab Nabi mengajar dalam wuduk tu ada pendidikan dan ada nasihat. Nabi kata la tusrif fil wudui hatta Walau pun tak ada jarin, atau kemakan, jangan kamu lebih membasuhkan anggota wudu, meskipun anda berada dalam sungai yang airnya jernih mengalir ke Apa masalahnya ada dalam sungai. Air itu kepih kau perbanyak kalah basuh muka banyak banyak tangan banyak banyak buat 50 kali basuh muka Sebab apa dia apa air itu peri. Dah, lah tu sirik bil Jangan lebih islah lebih, jangan lebih menggunakan air wudu walaupun anda berada atas sungai yang airnya degas mengalir. Dia ajar dengan mubazir Ini Kalau kita suruh orang dia mubazir tapi kita baik omah dapat enam buta. Macam mana? kan rumah yang berusia takkan dapat renovate 6 juta. kena contoh balik Allah. Contoh Rasulullah zaman sahabat tinggal rumah macam mana? Apa kurang Nabi kita tu? Wa qad utiya mafatihul dunya, dia diberi ke anak kunci kerajaan dunia Kamu nak apa? Tapi, tak fikir, tak membazir, cakap serupa bikin, tu yang saya belajar, saya belajar dari bodoh, jangan cik mubazir, buat jangan mubazir. Okay, sebab tu dia katakan, uh, ada pun pakaian itu maka sempurnanya dengan tiga tiga perkara pula. Jadi kita kata tersebut bodoh, lepas wuduk kita kena pakai pakaian.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 kalau contoh sebagai contoh kita tak apalah contoh Nabi kita AS kalau tanya maaflah yang ilmu kalau kita boleh tanya semua isteri-isteri Nabi pernahkah mereka dapat melihat dengan mata mereka alat sulit baginda Jawapannya kami tidak pernah boleh tengok walaupun hukum dewa ya walladzina hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat orang-orang yang beriman itu yang yang menjaga alat-alat sulit ini daripada orang lain Melainkan kepada isteri mereka Dan hamba kaya mereka Tapi Nabi lebih daripada itu Isteri dia Tidak pernah boleh melihat Jauh sekali memegang Akhlak Akhlak Itu saya katakan Orang yang macam ni akhlak dia Mengapa? Nabi malu kepada malaikat. Kalau terbuka. Ahmad bin Amat bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ketika dia Oleh khalifah. Karena enggan mengatakan. quran itu makhluk. Pecahkan kain dia. dia kata tolonglah.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 tak nak pasti, kenapa pasti? Kain kita semayang itu. Kait dari dividen ESN, ESN, ESN, dividen daripada saham yang jelas dia an Islameh, ataupun daripada uh, fixed deposit. Ya, tak kenapa pasti. Sebab tak boleh, bukan kita tak boleh tak boleh lah tapi kita nak boleh-boleh buat apa nak buat tapi bila nak semayang jangan ada kain tu kain yang tidak halal sebab kita beli daripada orang sama lah kita ke Mekah ke ibadah sebab kita nak buat kan Allah Ta'ala ni tak apa pastikan itu saya yang saya paling susah hati sekali saya tak nak saya tak pernah beli kain ni dah 1060 tahun lah umur 1060 tahun tu dah tak nak beli kebanyakan kain yang orang bagi tapi yang saya, yang saya yang saya susah hati itu nak beri kain ni Ustaz ni saya ikhlas beri kain untuk Ustaz pakai semayang Allah takut ada kain yang tak pakai semayang orang bagi sudahlah kenapa syarat tu baiklah tu baik dah lah tu Ustaz saya beri kain-plekat ni untuk Ustaz pakai semayang Indah Tapi Tak boleh buat Sebab tak boleh buat Kadang sahabat 10 live Kami belakang tu Nak pergi apa Dia sedikit saya tak nak Dia duit lah dah Pergi kait So saya kata Tapi dia halal Tapi Tak tahu pula Dia yang beli kait, aku, yang beli kait Duit mana-mana Nak tanya pula Sabar Jelah <laughs> Kita nak belajar Saya pun pun nak belajar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 Okay. dalam pakaian ada tiga pakaian yang pertama kena pastikan bahawa dia itu benar-benar adalah halal yang keduanya suci suci ini bagi maksud saya kalau terkena najis kotor kencing anak cucu dan sebagainya kena pastikan sebab itu kan semayang ini, dia kain semayang dia kan campur kalau bolehlah. kalau kita ada kemudahan itu pastikan dia suci dia kena najis yang tidak dimaafkan saya tahu dah apa yang dimaafkan tak dimaafkan yang tak dimaafkan yang kita nampak dengan mata macam kena taik ke, kena air pencin ke, kena darah ke, kena nanah ke, itu tak cuci lah yang dimaafkan pada macam sedikit kena darah nyamuk sedikit saja sama juga dengan lubang kalau lubang kecil dimaafkan lubang oh kok keretak oh tu ukut bulan garam tu memang dia berubang kain selalu lubang yang kecil dimaafkan lubang yang besar tak kecil besar itu ukur macam mana? ukur nyamuk nyamuk masuk tak? kalau telus nyamuk jadi itu, itu dia dimaafkan darah, darah nyamuk maksudnya darah sebesar nyamuk lebih kurang dia lah nyamuk jika dia isap darah kita penuh perut dia tu kita tapak dia usap mana sangat dia punya tu. itu saya kata bila lulus maka tak boleh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 nak mengatakan itu bukan sunnah dia berlawanan dengan hukum yang diketahui secara darurat ma'ulim minyajin bid darurat Benar yang kita faham wa ma'atakum rasulu pa'kudu Quran kata apa yang Nabi buat nama sunnah itu yang Nabi sebut dengan mulut dia Nabi buat dengan perbuatan dia Dan Nabi diamkan Apa yang orang buat di hadapan dia Semua sunnah Apa yang Nabi buat, Nabi pakai suban Suban macam mana? Ada kat saya gambar Yang sabit tu gambar, suban Nabi boleh. Yang hijau tu Ada gambar suban Nabi, sabit Yang pakat, pun sabit Kita nak menafikan Suban itu, bukan Nabi pakai itu yang tak kenal dia pun siapa orang ni nak kata ini bukan sunnah Ku ayu. So kita ketika merendahkan, kita telah menafikan suatu fakta hukum yang cukup jelas. Dia sunnah. Oh, perkara kecil. Ha, anda sudah kecilkan sunnah. anda maksud kedua lah. Anda telah memperkecilkan perkara sunnah. Yang nama sunnah ini tak kecil.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 hanya semasa buat haji kerana diharamkan tutup kepala itu baru mereka nampak yang dikatakan rambutnya hitam dan ada beberapa lapar lay, uban yang tak sampai 10 lap jika nak dimilang jadi tutup tutup macam mana? tengok kitab sunnah ada kitab Syama'il -syama Al-Muhammadiyah ada kita cukup detail Somban dia macam mana Baju dia macam mana Kasut dia macam mana Saya nampak dengan mat Okay. Ok <coughs> so, Tak boleh Kalau kita perkecilkan begitu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 akhlak apa dia apa sahaja yang dilakukan oleh seorang itu, akhlak dia, bercakap dia, senyum dia, marah dia, diam dia, tidur dia adalah lah akhlak, pakaian dia akhlak dia, semua tidak kecil, orang tak kata khulukin azim akhlak yang cukup tinggi segala-galanya, mari kita nak katakan ini kecil nah, kita dah, dah, dah melampau orang apa daya Kadang saya Nak lepas Tak boleh lepas Lepas tuan-tuan Tak boleh Kita telah sampai Ke peringkat Kita mengundang Kalau tuan-tuan sayang Kepada seorang saya Sayang sungguh-sungguh Cuba orang marah orang itu Orang mati orang itu Sudah orang marah Sudah orang marah ku saya sayang kepada saudara orang kata saudara tak elok depan saya ras. Allah sayang kepada Muhammad, orang hina yang dia sayang, dia Habibullah wa Habibur Rahman. Orang hina kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita mengundang dia. dia Allah kan murka kalau nampak sangat ini Satu demi satu, satu demi satu. Tak apalah, belum giliran Malaysia.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 Jangan komen yang lain. Tak apa, boleh buat apa hukuman. Tapi jangan sandar begitu. Jangan sandar pada benda yang bukan bidang kita. Nak menyebut benda mudah yang begitu. Saya besar benda ni. Minta maaf.